Jó reggelt! Várjál még, mert nem tudom mi a helyzet. András? Kint vagyunk. Látnak és hallanak bennünket. Ha minden igaz, akkor van nálam egy tojás, amit oda kéne adnom még a lányodnak. Még az ünnepet. Tojást? Tessék! Egy tojást? mitán hát, mintán ő szereti... Ja, értem, értem, értem. Igen. Nagyon anortodox tojás. világos. Valahol a Kanári-szigeteken vásároltuk, de meg nem mondom neked, hogy hol. Egy ilyen népünnepé volt, és egy boltban felfedeztük. Ilyen szakállas szentek voltak rajta. Ha. Kíváncsi vagyok. De a lányod. Ha, a de a Kanári-szigetek? Lányod... De a lányodé. Majd ezt meglátjuk. <gül> Akkor neki adod oda. Aztán majd ő eldönt, mi lesz vele. Voltunk ott, igen, elmentünk oda. Úgy döntöttem, hogy az életem maradék részében többet fog utazni, nem, mint hogyha eddig keveset utaztam volna, de még többet. Mi volt a legjobb, mint a mostani utazásban. Mi volt a legjobb? Igen. Hát ha egy képet kéne felidéznem neked, akkor az egy hegyekben lévő menedékház volt, ahol hat fok volt kint, tehát nem lehet azt állítani, hogy olyan nagyon nagy meleg lett volna, és az orrodin nem lehetett látni, mert olyan köd volt, de egy olyan menedékház volt, ami olyan felszereltségű volt, hogy hihetetlen, legfeljebb a közös fürdőszobát nem értette az ember, de a mellettünk lévő szobában nem volt senki, így a közös fürdőszoba legfeljebb annyiban jelentett hátrányt, hogy ki kellett menni a folyosóra. És egy olyan konyhája volt, amilyet az ember úgy elképzel magának meg másnak is, és ott reggel a honpolat csinált tojásrántot, tehát olyan körülmények között, amilyen körülmények között szerintem egyhamar nem fog tojásrántottát készíteni, és ennek a képét megőriztem, egy fénykép is van róla, azt nem tudom, elküldtem -e, de ha nem, akkor majd megmutatom. Tulajdonképpen megmutathatnám bárkinek is, a technika mai színvonala mellett, de egyrészt nem egyeztettem a honpolával, nem egyeztettem a konyhával, meg nem biztos, hogy most ez hirtelen élvezhető minőségben meg tudnám tenni. Ez, ez a kép maradt meg. Egy ilyen bizalom erősítő, meg kapcsolat erősítő túrának nagyon megfelelő volt, nem mint, hogyha egyébként a kapcsolatunkkal bármi probléma lenne, de az utazásoknak a, a hatás az mindig felmérhetetlen. És az ember előtte mindig ezt nagyjából érzékelő, bekövetkezik, és aztán amikor bekövetkezik, akkor egy jó érzés fogja most már itt, hol az év lévő részére? Hát leszámítva a mert akkor elmegyünk Szegedre. És meglátogatjuk a kecskeméti ismerőseinket, akiket taorminában minában ismertünk meg tavaly. Zuhogó esőben egy fiatal pár, egy fiatal ember, aki a kecskeméti Mercedes gyárban dolgozik, megjelentést hallottak? Filippov Gáborral beszélgetek, vagy ő beszélget velem nézőpont kérdése, és a felesége Alexandra, aki pedig gyermekgyógyász, és valahol Németországban ismerkedtek meg. Egy egészen különleges ifjupár. Mármint annyiban különleges, hogy a mi ismeretségi körünkben nincsen hasonló, és ha minden külföldi útunk folyamán felszednénk egy ifjupárt, az azért lenne nagyon jó, mert hát olyan fajta. E, benyomás özönnel e, tudnánk felszerelkezni, amit itthon valamilyen ismeretlen okból soha se szerzünk be, vagy nem történik meg, egy busz e, e, buszmegállóban álltunk, zuhogó esőben, e, Alexandrára a szó fizikai értelmében be volt kötve Júlia, a lánya, aki talán három vagy négy hónapos volt, úgy esett az eső, hogy arra szavak nincsenek. A gyerek szárazon volt, mi mindannyian bőrigáztunk, és csak azt hallottam, hogy a fiú azt mondja a lánynak, hogy ez a fiala. És akkor azt mondta, hogy ez a fiala, gondoltam, hogy ezt valószínűleg másra nem mondta, oda mentem, megismerkedtünk. És akkor onnantól kezdve átengedtük rövid időre magunkat nekik, mert ők onnan még lementek valami buszvégállomásra, vagy nem tudom hova, és utána elvittek bennünket egy hegyi faluba, ahol sokat nem láttunk, de valamit még lehetett, és elmentünk egy olyan étterembe, de szerintem ezt meséltem már neked, ahol a keresztapának egy bizonyos jelentét forgatták, mert hogy ők valójában csak azért mentek e, Sziciliába, talán két vagy három napra, tehát nem is hosszú időre, hogy ebbe az étterembe elmenjenek, mert a fiú az keresztapa örült volt. Nem. Nem meséltem? Nem meséltem de jó történet. Nekem tetszik. Maga a ház, az, az, az teljesen ilyen Francis Ford Coppola emléktárgyakkal volt tele, és egészen elképesztő helyen volt. Ha nincs ez az ifjú pár, mi oda a büdös nem jutunk el. Eszükbe se jut. Uh -huh. Ti felkészült utazók vagytok? Ti felkészült utazók vagytok, nem? Ti minden négyzetcentiméterről tudjátok, hogy hol van. Erős túlzás, de amikor valóban készülünk, akkor az biztos, hogy nekem előtte, hetekig vagy hónapokig arról szól a, a időm, hogy, hogy olyan könyveket olvasok, ami kapcsolódnak valahogy a területhez. És is mindig olyan könyvet viszek magam valami ottani. Ezt nem én elkezdtem azt a könyvet olvasni a repülőgépen, amit te a Krisztának ajánlottál, annak a három nevi fiatal srácnak a könyvét. Mi, mi, mi volt? De Most olvasod, mi az? Nem tudom, várjál! van nálam, <gül> az autót elviszem, ma még szervizbe, valami differenciál műben fognak cserélni olajat, ez... Az megszünteti, András? Nem. Hát nekem is vannak ilyen gyanúja, közben az Andrással beszélgetek. <gül> Van egy ropogása a hátsó kereketnek. Reménytelen, András, az nem jót lett? jó ötlet? Na, neki jó, valahol el kell közdeni. Visszatérő álmom, hogy apám vállán ébredek Bíró zombor, Aurea. Ja, azt említettek, hiszen mondjuk nem én ajánlottam neki, de... De te ajánlottad neki. Majdnem biztos vagyok benne, hogy nem. Krista, küldjél már egy sms hogy nem a Filippov mondta el. Ha még el is küldte neked fényképpen, vagy valamit írt is neked. Azt, azt megtette, csak nem ajánlott, nem én ajánlottam. Krista, ez hogy van? De ez talán mindegy is. De hogy lenne már mindegy? Várjál, írt. Azt mondja, de. Azt mondja, hogy de, te ajánlottad. Jó. Majd ezt akkor... Kitárgyaljuk. Lehetséges, hogy az emlékezeted már nem működik, jó? Egy kutatási Te igazgató, akinek... Nem képzeld nem el, nem el, tudod kivel találkoztam tegnap visszaváltás közben? Kivel? A Magyar Tudományos Akadémia volt elnökével. Melyik volt elnökével? Lovásszal. Ó. Oh. Tulajdonképpen nem sok hiázott, hogy megszólítsam, csak az volt a baj, hogy nem tudtam, hogy mit mondjak neki. Én gyerekkorom óta, ha híres embert látok, akkor valami vonzerű, ez egy rendes Woody tehát karakter, bár gyerekkoromban még nem tudtam, hogy a Woody létezik, hogy oda menjek hozzá, és beszélgessek vele. Tehát az okos emberek társasága Ebben valószínűleg apám játszhatott szerepet, aki egy nagyon okos ember volt, függetlenül, hogy nem volt a Tudomás Akadémi elnöke, hogy oda menjek, és valahogy azt gondoltam, hogy, hogy az ő fényük az valahogy rám is úgy átsugárzik, hogy attól én is fényesebb leszek. Hm. De lehet, hogy ezt egyszerűen csak sznobériának kell hívni. Egy gyerek lehet sznob? Biztos. Hát, hát nyilván attól függ, hogy milyen, milyen hol határozott a kort. De Ez az. Hány éves kortól lehet egy gyerek sznob? öndekes elméleti kérdés. Hány éves kortól lehet egy gyereket felnőtt tulajdonságokkal felruházni? Hány éves kortól lehet egy gyerek cinikus? Nagyon jó kérdés. Szerintem szóval, szóval attól is sükr, hogy hogyan közelíted meg a dolgot, tehát egy felnőttként kezelni, a, ugye ha jól tudom, akkor az agyunk az nagyjából 20 éves korunkra fejlődik ki olyan teljes mértékben, hogy felnőttekkel azonos kategóriával lehet kezelni de nem tudnék még választani most hirtelen. Egy cinikus gyerek az cinikus, vagy cinikus jegyeket mutat, miközben maga nem cinikus. Mert ez is két különböző dolog, hiszen én azt gondolom, én egy cinikus gyerek voltam, de gyakorlatilag apám viselkedését majmoltam. Pont ezek gondolkodtam, hogy azért a gyerekeknél talán az egy külön szabályt képez, hogy szerepeket próbálgatnak és cserélgetnek. És ezzel kísérletezik ki saját magukat. Tehát valószínűleg itt, itt valamilyen más megítélés alá kell esni a dolognak, mert ez normális, hogyha apát utánzom, vele szemben alkotom meg magam, filmszereplőket utánozok. Tehát itt, itt valószínűleg másképpen működik ez, mint egy felületlé. És min múlik, hogy ráragad-e, vagy sem, rajta ragad-e, mint Szamáruna fül? Hát ezt nem, ez honnan nem van a mondás, hogy ráragad, sem... mint a fül? Én ezt nem is hallottam még ezt a mondást, és hogy fogalma sincs. Te, ha találkoznál Lovász van, miről beszélgetnél vele? Vagy nem beszélgetnél vele? Mivel számúra ő alapvetően idegen ember, valószínűleg nem kezdeményeznék beszélgetést. De hogyha összekerülnénk egy társaságban, akkor biztos, hogy a saját érdeklődési köréről kérdezném. Én azt nagyon szeretem, de erről már beszéltünk is szerintem, hogyha olyan emberekkel beszélgethetek, akik olyasmihez értek, amihez a legkevésbé sem értek. Igen, nekem maradandó élményeket okoz az, hogy ezek a nagy emberek, ezek néha olyan barátságosak, hogy az ember maga se tudja megmagyarázni, hogy miért kezdenek el beszélgetni egy vadidegennel. Um, is nem szorítottam meg. Azt hiszem, hogy nagy hatást gyakorolt rám, hogy a Magyar Tudományos Akadémia elnökét üveg visszaváltani látom. Valahogy gyerekkorom óta az van bennem, hogy, hogy egy Magyar Tudományos Akadémia elnök az nem vált visszaüveget. Apokám még emlegettek egy zilai novellát, amit én sohasem olvastam. És azt se hogy létezik-e, hogy van egy férfi, aki szerelmes egy nőbe, e de nem ismeri, csak az utcán szokott vele találkozni, és pehére mindig akkor találkozik vele, amikor ő vagy szenet visz le, vagy szenet hoz fel a pincéből, és valami rettenetesen koszos, és tréningruhában, vagy valami olyan ruhában valami egyáltalán nem mutatja az illetőnek azt az alakját, amit ő szívesen megmutatna egy nőnek, de a sors vagy az Isten úgy hozza, hogy ő csak akkor találkozik vele, amikor éppen szenet ilyen ruhában visz. Ennek az analógiáján, ha egyetlen itt van analógia, azt gondoltam volna gyerekkoromban, hogy a Magyar Tudományos Akadémia elnöke az nem vált vissza üveget. Nem tudom miért így. Egy én csomó nem. hétköznapi tevékenységtől eltiltottam ezeket a híres embereket. Olyan tulajdonságokkal és olyan millióvel ruháztam fel őket, amelyeket talán magamnak szerettem volna beleét vagy én nem szerettem visszavinni az üvegeket. Elég szerintem kifejeződöttan érdekes, amikor valamilyen szerepből ismert embereket hétköznapi szerepben kapsz rajta, vagy megtudod azt, hogy mit szeretnek a szabadidejükben csinálni. A egyébként most így elgondolkodtam a Lóvász Lászlótól, azt kérdezném meg, hogy tehát arról kérdezném, hogy az ő tudományterülete és érdeklődési köre az hogyan magyarázható-e valakinek, aki bölcsész és semmit nem ért a matematikához. Úgyhogy, ha jól emlékszem, akkor kombinatorikával foglalkozik, ami egy számomra boszorkánysággal felélő idegen tudomány, és nagyon kíváncsi lennék, hogy hogyan magyarázza el egy laikusnak azt, hogy ő mivel foglalkozik, meg az talán az számítógép az is. Ezért nagyon érdekes, amit mondasz, bár ugye a dolog az a lovászból indul, és én mondtam, de amit mondtál, az eszembe jutatja Saim Mártont. Saim Márton nekem matematikatanárom volt az apácaiban, egy olyan tanár volt. Ő, ő, ő az, aki a nincs királyútat írta? Ezt én meg nem mondom neked. Na mindegy, igen. Ilyen néven, de olyan, ő lesz az, igen. Ilyen, ilyen néven olyan sokan nem futottak, és egy egy olyan tanár volt, ahogy a tanárt el kell képzelni. Egy egészen elképesztő pali volt, aki ráadásul olyan módon szeretette meg velem a matematikát, amire nincs épeszű magyarázat. És azt se tudom, hogy én miért jártam hozzá matematika, nem tudom mire, a Király Julival, aki egy matematika zseni volt hozzám képes. Tehát ő és a Györgyi Géz aztán a fazekas matek talkozatára jártak, ami ugye... <gül> egy má másik <gül> klasztetet, <gül> az én fősejérek, de akkor még nem oda jártak, és, és kombinatórikát tanultunk tőle. És emlékezetem szerint a lakásán. Uh -huh. Még van nekem egy is könyvem is tőle dedikálva. Azt hiszem, ez lesz, nekem van egy fant volt egy fantasztikus matematika tanárhoz, szóval sajnos már nem él aki mindenkit a maga szintjén próbált motiválni, és én nem voltam egy kiváló matematikus, vagy matekos, de nagyon érdeklődtem, és euh, én, én is a Sai Márton nevét, hogy a Nincs Királyi Út című könyvét ajánlotta, ami gyakorlatilag egy matematika történet, és elképesztő izgalmasan vezeti, a És megvan? Nekem megvan, persze. Egy majdnem ezer oldalas laskos kötet. Már régen forgattam, de emlékszem, hogy középiskolában én ezt nagyon szerettem. Hát akkor az, ennyi... Most, az, az annak egy nagyon ő, ő annak egy nagyon jó példája ennek a tudománynévszerűsítésnek, hogy valaki nem elégszik meg azzal, hogy a kollégáinak ír, nem tudom, hogy a matematikusoknál ezt hogy hívják, de mondjuk, hogy publikációkat, hanem megpróbálják közkincsétenni azt, amit ő tud. Volt egy-két nagy tanár egyéniség az életemben. Ő ezek közé hát találkozott. Az, az iridés remélte, hogyha ő személyesen a tanárod volt. Ilyen volt még a Gartner, de ővelem már a Magyar Rádióban ismerkedtem meg, de akik a Berzsenyibe jártak, azok údákat lengtek róla, beleértve talán az Esterházit, bár fogalma nincs, hogy az Eszterházi a Berzsenyibe járta. A Gartner egy olyan figura volt az éva. Ha csak miatt pottyantam véletlenül a Bródi Sándor utca 5 hétbe, akkor már érdemes volt oda pottyantni. Elképesztő nő volt. Nála is emlékszem, hogy sokat jártam a, abban az utcában, ahol lakott. Nem tudom most, hogy hívják. A gorki mozi volt ott. Azt, hogy, hívják, a, a, azt, hogy hívják most az az utcát? Hát én, nem, én a górkébazival sem jártam, szerintem. Hát ez az, hát... Még én elnézést. Igen, fogalmad nincs eziket. Tehát... Azt, azt tudom, hogy a Veszterházia a piaristákhoz járt, úgyhogy valószínűleg nem volt benne, de legalább matematikus volt. De valahonnan ismerte az évet. A Magyar legjobban hát, az... két éva volt, akit mindenki ismert, az egyik a Szabó éva volt a másik a Gartner, akiknek mind a kettőjüknek nagyjából férfi hangjuk volt, mind a ketten gyárkéményként füstöltek, annyit cigarettát szívtak, és egészen elképesztő. A Szabóival nem volt egy igazán barátságos nő, a Gartner se volt, de a Gartner valamiért befogadott engem, és hát nagyon nagy élmény volt beledolgozni dolgozni. És mindenki imádta. Például nem volt egy barátságos valaki. Tehát az, hogy valaki barátságos legyen, és imádják, ez nem kell, hogy feltétlenül összetartózzanak. Neked ki jutott gyéniségként, egyéniségként tanár, belépve az egyetemet? Rengeteg volt, de nem hiszem, tehát javarészt nem ismertek. A, az egyetemen volt egy olyan oktatók, például, aki nem volt egy nagyon barátkozós ember, most, hogy így mondtad, hogy a kedvesség és a népszerűség nem jár együtt, de ő volt az a tanár, aki miatt hétfőn reggel nyolckor tele volt a nagy előadó, ami egy nagyon ritka dolog, ráadásul előadásnál, ahol nincsen jelenléti év. Itt Német Györgynek hívják, ókortörténés, Görög-Róma is ókortörténész, és ő úgy tudott előadni nagyon obskurus, okortudományi témákról, hogy az ember egyszerre tátott szája a jegyzetelt és röhögött, és a... A könnyek tőlemelte, aztán a saját jegyzeteit egészen fantasztikus előadó volt. Tehát ő például meghatározó volt a, a, a tekintetben, hogy hogyan lehet felkelteni egy hallgatóság érdeklődését. A ő péntek reggelenként nem biztos, hogy átjön a hallgatóknak, de szerintem nagyon fontos. Mit Valaki, Mondom, ókori görög és róma. A szemináriumain akkor még nem volt internetes jelentkezés. Először az volt, hogy az emberek szó szerint cégekkel verekedtek, hogy bejussanak hozzá a szemináriumra. Amikor ezt megpróbálta megszüntetni, akkor egy ilyen feliratkozós rendszert vezetett be, ott viszont kihúzták egymás nevét és odaírták magukat, és a végén állítólag, mielőtt bevezették az internetes jelentkezést, koszkázással döntötték el, hogy ki az, aki bejuthat hozzá. Tehát elképesztő ilyen, ilyen őrült népszerűsége volt. Nem tudom, hogy most hogy van, most már valószínűleg ezt megkönnyítette az ETR, vagy a laptop, vagy ami most ott van. De nagyon sok nagyon jó tanáron volt. Te szoktál... Igen? Csak azt hattam mondani, hogy ez egy irgalmas kérdés egyébként, amikor iskolát keresel, vagy azon gondolkodsz, hogy milyen iskolába fog menni a gyereked. És ugye vannak az ilyen kérdelfekvő szempontok, hogy, hogy emberek kimeneti eredmények alapján megnézik, hogy melyik a legjobb iskola, és akkor elmutatják magukról azt, hogy a legjobb oktatást biztosították a gyereknek. Miközben szerintem pont az, az a legfontosabb, hogy ilyen típusú tanárokkal összehozza az élet. Vagy pont az ellentétével, aki letöri, betöri, vagy nem tudom én, elnyomja. És ezt nagyon-nagyon nehéz kívülről megnézni, hogy hol vannak ilyen tanárok. Szerintem ez az egyik legfontosabb benyomása, hogy egy gyereket a gyerekkorában élhet. Igen, hát ugye nekünk két lányunk van külön-külön. Hát az én lányom, az nem hiszem, hogy ilyen élményről valaha is beszámolna, de nem olyan régen a kristalánya volt a Radnótinak a szalagavatóján, és ott beszélgetett talán az iskolaigazgatóval, és felmerült az a kérdés, hogy hát őt már nem köti semmi, az íg a világán a az miért megy el oda, és ha jól emlékszem, akkor a válasz az volt, hogy olyan, olyan sok mindent adott neki a Radnóti, hogy annak örvén gyakorlatilag akkor is el lehetne menni, ha már az íg a világán senki nem ismerne ott. Uh -huh. Ezt abszolút ismerem, ezt az érzést. Nagyon tehát, mondjuk érzés. Ny nyomasztó volt az, amikor. Tehát én sokáig visszajártam a középiskolámban mindenféle ürügyekkel, mert nagyon-nagyon, ugy ugyanígy nagyon sokat adott. Az nekem nagyon nyomasztó amely volt, amikor elkezdtem rá eszmélni, hogy már nem ismerek senkit, mert a tanári sem, a portán sem. A neve az még kilóg valahol a falon, de hát ez meg nem, nem elég vonzerő. Nagyon uh, megható volt, hogy valamikor jövőre márciusban, vagy mikor lesz a nem tudom, hanyadik érettségi találkozónk, és mintha én egyáltalán nem jártam el semmilyen érettségi találkozóra uh, ismert tulajdonságai miatt, már egy hónapja elkezdtek engem győzködni, hogy menjek el, pedig hát ugye csak negyedikben jártam oda, ugye ez a Radnóti, én oda érettségizni mentem. Um, ez valamilyen vidéki dolog lesz, talán ottalvással euh, még vacillálok, de könnyen lehetséges, hogy elmegyek, de ez a megközelítés, hogy már ketten rám írtak, hogy megfőzzenek ez ügyben, ez nagy hatást gyakorolt rám. Egyáltalán, hogy ilyen jelentőséget tulajdonítak a személyemnek, miközben én egy olyan személy helyére kerültem, nem helyére, mert ugye nem, attor, nem arról volt szó, hogy egy adott létszám van, de a, velem párhuzamosan onnan kiroktak valakit, és ő sokkal meghatározó személy volt, és én mindig e, gyanakodva néztem, hogy annak az, a személynek az árnyéka hogyan vetül rá, mert, mert a kettő valahogy ott a társaságnak a fejében azért hosszú ideig együtt volt, és az az illető nem volt más, mint a Cabán Gyuri. Te ismered a Cabán? a személyesen? Igen. Kö, nem. Közgáz, vizuális minket. Az SMS-ben írtak, az azt jelentette, hogy a hétvégei szóba jöhet olyan időpontban, ami neked is nekem is jó, függetlenül attól, hogy nem minden időpont jó, úgyhogy amikor azt írtad, hogy ez valami kód nyelven van írva, akkor nem volt benne kód. Jó, telefonáljunk. Telefonáljunk. Tegnap 11 egy óra óta várva a hívásodat, úgyhogy tovább... De is reggel küldtem e-mailt, igen, igen. De hát erre azt mondaná a arra, hogy ez nem telefon. Igen, igen, igen, igen. Majd elmesélem azokat. Rendben. Boldog új évet, add át a nejednek a gratulációmat, és... Ez csak így hangban is elmondom, mert egyébként már megtörtént. A tojást meg oda kell, hogy adjam. Rendben. Nagyon vigyáztunk rá, sem. hogy nehogy összetörjön. Hát ezt legköszönöm a gyerek nevében is. Csokolom. Szerusz. Iratkozzanak fel a Kejfejemcsi YouTube csatornájára, ez egy ilyen szünetjel. Kövessék a Facebook oldalt. Telefonálsz, András? Igen. Hiányoztam? Nagyon. Reméltem, hogy ezt mondja. <sínt> Összegyűjtöttem mindent a Veszprémi polgárnak. Azt mondja, nagyon nem fel, hogy most Mencer Tamás nyakába varják az ügyet, nagyon nem. Ezt azért uh, hoztam, most látja semmi, én kezdünk, Igen. hogy uh, nekem a Tamás majdnem a barátom volt. Azért mondom, hogy majdnem, mert én ezzel a szóval nehezen bánok, tehát a, a barát az nagyjából a, a, a testi-lelki jóbarát, akiket én a gyerekkori barátokkal azonosítok, de én nagyon megszerettem a Tamást, és a, amennyire kibeszélhetem őt, ez kölcsönös volt. Ez a szijártónak a zakútörténetével történetével kezdődött, amikor felhívott telefonon, és azt kérdezte tőlem, hogy szerintem mi baj a, mi baj volt azzal, tudja, amikor kikukázta a Szijjártó a... Igen, valamire émlik. Igen, és akkor azt kisze... ne, ki, nem, nem kikukázták, ő kidobta, azt kikukázták, és azt mondták, hogy hát, milyen jól megy neki, hogy egyébként egy ilyen zakót kidob. Igen. Ő akkor a sajtóosztályon volt, talán azt vezette, Kejfej Jancsit hallgatott, és hát onnantól kezdve visszatérő vendég voltam a külügyminisztériumban, mert holott találkoztunk, aztán személyesen is, hát különböző, tehát lakásokban, éttermekben, és ö, nagyjából a Fidesz képviselőség és az azzal együtt járó ö, befogadás és. <kül> Kampány események és, és maga az, ahogy, ahogy ő képviselővé vált, az választott bennünket szét. Itt hozzá kell tennem azt, hogy egy műsorban ennél részletesebben elmeséltem ennek a történetét, és teljes döbbenettel figyeltem a komment szekciónak azt a tevékenységét, amely önmagában azt a tényt, hogy a menszer nekem barátom volt holott, hát én ne sose titkoltam, szijártó Péter az ő révén sokszor járt, még a Rádiókúban is, tehát hogy milyen ember lehet a fiala, akinek a barátja volt a menszer, és mindezt ugye a Magyar Péterrel való összeszólalkozása kapcsán, mintha nekem egyébként attól, mert ez az esemény megvolt, a múltból is ki kéne törölnöm a mendszerrel való ismerettsége, mert teljes döbbenettel olvastam ezeket a kommenterában de a kommentekkel nem érdemes foglalkozni szerintem igen, de a kommentek mögött voltak számomra ismerős emberek és az ismerős az emberek az, az már van, igen. Az, rendben. az rendben igen, de mert, mert a kommentek jelentős része pont azt akartam, hogy azért végre is foglalkozni az azon szerzőtől származik de hogyha valaki ismerős és azonosítható akkor az a érdemes hát az is tanulságos, igen, igen, az biztos sajnálom, hogy elvesztettem nem volt, tehát én, ha most komilfú módon kellene kifejeznem magam, akkor azon a dilemmán, amin mi ketten ön és én, de elsősorban ön, túltette magát, hogy mi nem árulunk egyékenyen, de lehet, bár mi barát, tehát ilyen közelségben nem kerültünk, de mi túl tenni magunkat, a, a, a, a Tamással való kapcsolat ezt nem élte túl. Aha, de hogy volt is látványos? Nem. Szakítás, nem, nem, nem, csak nem, nem, hát, nem, ez... akkor lehet, hogy túlélte, csak most éppen nyugvó időszakában mondom. Uh, Nekem van olyan ember, aki... Ez a, ez a, a, csak egy mondat, őket... ez egy lassú távolodásra volt. Uh -huh. Jó, de hát, és mikor találkoztak utoljára? Nagyon régen. Aha, aha. Nekem volt, van egy olyan ember, ezt kezdtem mondani. Ja, hogy nem. Van olyan ember, akivel én, én azért nem, nem azért nem találkozom bele, mert haragban lennénk, hanem azért nem találkozom, mert tudom, hogyha most ha most találkoznánk, akkor vitatkoznánk, de biztos vagyok benne, hogy ahogyan korábban is nagyon jobban voltunk, úgy a jövőben is nagyon jobban leszünk majd, hogyha pont ez a, ez a, ez a szakasz, az, az életnek lezárul, vagy nem tudom. Tehát lehet, lehet barátságot hibernálni szerintem hosszabb távú barátság érdekében. Ó, én nálam benne van ebben a mélyhűtőben, tehát én szívesen kiszedem, ő nincs szerintem abban a hőmérsékleti állapotban, amiben ez kölcsönös lenne. Aha. És fogalmam sincs, hogy valaha is lesz-e. Aha, Igen, ez sajnálatosabb. De ezt tényleg úgy gondolom egyébként, hogy csak egyedül az ő van, vanni ezt az egészet, az, az nem Feltétlenül lehet mindenkinek bármilyen véleménye erről, a, ami ott zajlott, de, de azért, aki ott áldozatként mutatja be magát, vagy mutattatja be magát, az megelőzően három éven keresztül tónikasózott, nem tudom én, mindenféle, tehát tényleg olyan... olyan igen, műség. de ebben a Tamás nem volt érintett, tehát a Tamás valójában hát, a politikai családja e, e, védelmében... Igen, ezért mondom, igen én ezért mondom, hogy nem fel az ő nyakába varni az egészet. El tudja képzelni, ha most tanítanék. Akkor két, tehát lenne egy osztott képmező, de egyszerre csak az egyik képmezőben zajlan az élet. El tudja azt képzelni, hogy látja ezt a jelenetet, nem ismeri a szereplőket, nem ismeri a múltjukat, és arra kérni a fiala, miután ön a diák, hogy mondja meg, hogy, hogy mit lát, és aztán pedig később ismeri a... a, a a körülményeket, és, és ugy, ugy, ugyanezt megismételni. Tehát a kis. az a véleményem vagy. Igen. Tehát, hogyha egyébként ismeret. Hát ezt nem én... tudom, ez nagyon nehéz. Ez nagyon nehéz, mert analitikailag persze megpróbáljuk különválasztani a kettőt, de, de szerintem csak becsapjuk magunkat annyira, amikor nézünk, akkor annyira az előtörténetekkel együtt nézünk egy jelen idejű cselekményt is, hogy nem, nem tudjuk steril körülmények között. Tehát mindenki, aki nézte, az már eleve úgy nézte, hogy minden egyes mondat számára valamilyen reflexet ütött. Magyar ellenes, vagy magyar párti, mencser ellenes, vagy, vagy, vagy mencser párti uh, reflexet. És, és ez, nem tudom, hogy ez külön már azt. lehet -e nézni ezt úgy, vagy pedig iszonyadva az egésztől, hogy te jó én mi ezt két felnőtt férfi mint amikor az ember látja a piacon, vagy a forgalomban, vagy nem tudom, hogy két sofőr, vagy két hmm. vásárló, elkezd veszekedni, és akkor ilyenkor van, aki beszáll, és szintén osztja, hogy kinek van igaza, meg van olyan, aki elfordul, és elmegy, hogy önnek ilyet sem köze. És ez, szerintem ez, pont ezek az attitűdök jöttek elő, akkor is, amikor az ember ezt láthatta a videón. Ön a nagy mediátor el tudja képzelni, hogy hogyan viselkedett volna ebben a szituációban? Én? Mhm. Uh -huh. Ha nem, is ott van. Vagy vagy az egyik fél. Nem, nem. Egyszerűen csak ott van. Ott van, mint, mint, mint egy ilyen teljesen esetleges járók elő, aki látom, hogy ott mi zajlik. Vagy ön a Fülöp államtitkár, aki egyébként más. Az van. más. Az más, mert ha én vagyok Fülöp államtitkár, akkor valószínűleg beszállnék megpróbálni a kettő között valahogyan úgy közvetíteni, hogy lebeszéljen Magyar Pétert arról, hogy meglátogassa a gyermekot, mondt. Vagy esetleg esetleges járók elő vagyok, akkor aztán szaporítom a lépteimet és <gül> Ez a konfliktus kerülésből adódik, vagy a nincs közöm hozzá, vagy Hát nevezzük konfliktuskerülésnek, bár a konfliktuskerülésnek van egy pejoratív felhangja a, a magyar nyelvben. De az nincs, nincs, nem volt ami, ilyen. Jó, csak ez mondom, hogy ez nagyon beszédes szerintem, hogy náluk Magyarországon a konfliktuskerülés, kerülés, azt az, az úgy szokták emlegetni, mint valami negatív mint megalkulás. Nem. Én biztos, az, igen, én is így vagyok. Mondjuk akkor, hogy konfliktuskerülés, kerülés, a szól semleges értelmében. Ha egy mondatot kéne még erről mondanom, és hogy zárom, a Tamásban mindig benne volt ez, de ő akkor viselkedett így, ha a komfortzónáját elhagyta. Uh -huh. Én ennyire nem is a Tamást. Én, én, én néhányszor vagy többször találkoztam vele, meg beszéltem vele, de, de így ennyire nem, nem ismerem a személyiségét. Ha önt látnám, azt mondanám, hogy ez nem egy navracsics kompatibilis viselkedés. Most hmm. miért a nagracis konfliktus is ez, ez nehézben? mert... Jól beszél, ebben most nem mennék bele, csak azt mondanám, hogy nem az. Tehát ha szükséges, el tudnám mondani, akkor azt mondanám, hogy ő egy konfliktus kerülő, ő nem kerül ilyen szituációba, nem kakasodik. Igen, igen. Így igen, igen, ez így van. Mit gondolunk arról, amit az Európai Bizottság elmondott, hogy mit kéne tennünk Erasmus ügyben, számtalan pont, föl nem sorolom de. az összeset? Elképesztő, elképesztő, hogy mit csinálnak. <tos> a, de azt árulja el nekem még miatt ezt meghallgatom, hogy mi az a kekva? <tos> e, egy rövidítés, ez valapítványi egyetem gyakorlatilag közérdekű, a, nem tudom, és közszélú, a, nem tudom, van alapítvány. Van csak használ... nem értettem, hogy ez. De... Az, az annak a rövidítés. Én se használom ezt a kekvát, mindenki ezért tolvajnyelv. <gül> én csak alapítvány meg hívom, a, de itt egyre gyakrabban kekvásznak. Én nem szeretem, pont ez nem szeretem a rövidítéseket, mert elfedi a szó jelentését egy idő után a rövidítés. És miért ennek többen? Hát az az elképesztő benne, hogy, hogy tavaly... ez már az új bizottság, ugye? Ez már, hát ha az új, de ezt nem hiszem, hogy az új biztos mondta volna. Tehát a, a, a bizottság, bizottság működésében az a szép, hogy a biztosok cserélődnek, akik mögöttük állnak, és akik a papírokat készítik, és akik felolvastatják a biztosokkal a papírokat, mert sokkal szigorúbb kommunikációs protokoll van az európai bizottságban, mint a magyar kormányban valaha is lett volna. Ott valóban, ha úgy tetszik, akkor ott valóban papagánykombandó van, amit ugye Fidesznek szoktak mindig felolni. Ott tényleg az üzeneteket kell állandóan leírják, és azokat kell ismételni. Tehát az, hogy éppen aktuálisan ki a biztos, ebben az esetben szerintem az kevésbé volt fontos, mint hogy kik azok a főigazgatóságon, akik írják ezeket a papinokat és melyik főigazgatóságon írják. És azt látom, hogy ugye a dolog bája, hogy én 2023 Október végén Didier Renders és Johannes Hahn-nal állapodtam meg tulajdonképpen. Ma már Johannes Hahn nyugdíját élvezi, <kül> Didier Renders pedig, hát most éppen házkutatás volt nála, ugye pénzmusás gyanúja miatt, de fogalmazok, hogy ő visszavonult a politikától. Egyik, ő sem tagja az Európai Bizottságnak. Helyette új emberek vannak, akik biztosan nem ismerik ilyen mélységében ezt az ügyet, talán azt sem tudják, hogy itt egyáltalán voltak tárgyalások, ezért a főigazgatósági emberek, tehát köztisztviselők írtak nekik valamilyen anyagot. Én gyanításom szerint, vagy gyanúm szerint a, az Európai Bizottság elnöki kabinetjének a koncepciója alapján. És ez, a, akik szintén nem voltak ott ezeken a tárgyalásokon. És ebb, ebből adódóan hiába állapodtunk meg. Tudja, mind olyan, amikor említ egy boltba alkuszik valamire, jó árat kialkuszik, majd csak eladócsere történik, és kezdheti előlődő egészettet. Ilyen nincs, de hát mindegy, mert persze nem erről van szó, politikáról van szó, szerintem a lengyel kormányváltás óta egészen világos mindenki számára, hogy ezeknél a tárgyalásoknál és ezeknél a, a, a, a különböző úgymond szakmai véleményeknél egy valami fontosabb, a napi politikai, pártpolitikai aktualitás, ha olyan kormánya van Lengyelországnak, ami tetszik, az Európai Bizottságnak, akkor egyik a másikra tudják fölülírni az összes korábbi követelésüket. Ha pedig olyan kormánya van Bud Budapestnek vagy Magyarországnak, ami nem tetszik Brüsszelnek, akkor úgyis mindig elő fognak húzni újabb kifogásokat. Tulajdonképpen egyszer érdemes lenne, nem feltétlenül a kejfejáncsi keretében, de akár a kejfejáncsi keretében is egy konkrét történetet végigvenni annak érdekében, hogy egy jó indulatú és érdeklődő magyar állampolgár menet, tehát az eseményeket követve megértse azt, vagy próbálja megérteni azt, amiről ön beszél, hiszen egyébként itt ugyanott tartunk, mint a másnál, hogy az egyik oldal azt mondja, hogy hát persze megint hazudik a navracsics, a másik pedig azt mondja, hogy ez így van, vagy hogy így kell ennek lennie. Tehát az, hogy egy politikai megítélés, mint stigma így e, rakódjó szakmai e, dologra, arról az ember kívülállóként, tök mindegy, az Erasmusról, vagy bármi másról van szó, azt mondaná, hogy nonsensz. Ó, hát ennél sokkal, sokkal, sokkal egyszerűbb a helyzet. Tehát ez, amivel én naponta szembesülök, ez a mi van, miért nem jönnek már az Európai Uniós források, mondják nekem állandóan, hogy na, nem hozta haza az Európai Uniós forrásokat, miközben a hetedik legjobb ország vagyunk ebben a pénzügyi időszakban, tehát a 2021 27 es időszakban is az uniós források felhasználásában. Tehát annak erő, hogy konkrét statisztika... Ami rendelkezésre áll abban. A, hát, érted? Hát, hetedik legtöbbet lehívó Európai a, a Uniós forrás lehívó ország vagyunk. Igen, hát persze, hát, de ez, van, ez a. <coughs> Bocsánat, ezek Mikülön? azok, ezek, amiket, amiket már megkaptunk. Ha a kívülállóként el kéne magyarázni, hogy mi az, ami, amihez hozzáférünk, és amihez nem férünk hozzá, hogy valójában ott, amihez nem férünk hozzá, ott mi a gát azt egy kívülálló laikusnak, aki nem uh, mélyed el minden nap az Európai Unió és a Magyar Kormány ügyeiben el tudná mondani? Elde, de jelen például a, a nem férünk hozzá az egy elméleti kategória, mert még nem értük el azt a határt. Ugye három operatív program esetében van 55%-os felfüggesztés, azaz a 45%-át, ezeknek is elérjük. De ez a 2021-27-es időszakra vonatkozik, most 2024-ben vagyunk, és nem, nincs még egyetlen ország sem a lehívásnak azon a szintjén, ami már a Magyarország esetében felfüggesztett pénzeket érinteni. Tehát jelen pillanatban még hozzáférünk mindenhez. És, és ahogy megvalósulnak, úgy ezek utófinanszírozásos dolgok, ez, ez az, tehát ezért, amikor annak idején 23-ban kérdezgették, tőlem, hogy mikor jönnek már az óriós pénzek, és én azt mondtam, hogy nem tudom, múlik. Az Azért volt így, mert hogy előbb el kell végezni a projektet, és utána lehet a számlákat elküldeni, és Brüsszel megtéríti. Tehát először a költségvetésnek kell finanszíroznia, el kell végezni, el kell küldeni a számlákat, Brüsszel értékeli, és megküldi a pénzt. No, annyira, hogy... hogy magának van egy elszámolni valója, és ezt tekintetben így függőlegesen, vagy függő módon a, a, a gulyással, aki ugye kérdezte már nem tudom, melyik év végére vonatkozó, hogy lemond-e, hogyha ezek a pénzek nem érkeznek. Meg. Hát és azt mondtam, hogy nekem felróhatóan... Ige, igen, igen, igen. És Ige, Ige. azóta ez ugye az ellenzéki pártok körében folklórként úgy terjedt, hogy hát én már, én már 2022. júniusában most a bizottsági meghallgatásomban az egyik ellenzéki képviselő, azt mondta nekem, hogy értem, mit képzelek én, hogy én itt vagyok, 2022. júniusában, vagy májusában, bocsánat, a bizottsági meghallgatásomon már, azt mondtam, hogy ha hat hónapon belül nem jönnek a pénzek, akkor lemondok. Mondtam, hogy bocs, de én nem volt. Tehát, de tehát ez a magyar politikai kommunikáció sajátossága. Igen, valóban annak idén azt mondtam, hogyha nekem felrohatóan maradnak zárva az és pénzcsapók, akkor le fogok mondani, nem maradtak zárva, jönnek a pénzek. És lehet, hogy majd nem annyi fog jönni. Azt majd meglátjuk, de jelen pillanatban mondom, hogy 27 tagállamból a hetedik legjobbak vagyunk a lehívás tekintetében. Az iránt érdeklődöm, hogy ez a tiltamás gyilkossággal összefüggő törvényalkotás, amelyben ön annyiban érintett, hogy a C betű az, az, az, az, az hagyadik? Az a latinban a C betű az... A századik, századik, századik. Igen, tehát hogy ez a 2012. évi századik törvény ez abban az időben született, amikor ön volt az igazságügyminiszter. Közigazgatás és Igen, igen, igen. igen. Uh, És ugye itt most uh, egy jogértelmezési vita alakult ki a tekintetben, hogy majdan a bíróságnak vagy a parlamentnek mit kéne figyelembe venni annak érdekében, hogy ez most ezen uh, gyilkosság gyilkossának kiderülése kapcsán hogyan érvényesül, hogy annak idején, amikor ez a szabály megmaradt az előző törvénykönyvből, ami még a 70-es évekből származott, hogy akkor annak mi volt az indoka. Ugye itt van nálában az indoklás. 12 éve történt. Most komolyan gondoljunk bele, hogy kivel mi történt 12 évvel ezelőtt. Egyrészt ugye két olyan törvény Törvényű, nagy kódexünk volt, a polgári törvénykönyv és a büntető törvénykönyv, amit úgy örököltünk meg, hogy már mindenki tudta, hogy elavult, nem felel meg a, a körülmény a kor kívánalmainak, de senkinek nem volt politikai ereje, legitimációja arra, hogy újat alkosson. Én azt csináltam, vagy az én vezetésemmel a minisztérium azt csinálta, hogy mind a polgári törvénykönyv, mind pedig a büntető törvénykönyv tekintetében egyetemi tanárokból, gyakorló jogászokból álló szakmai csoportnak adtuk ki a munkát, hogy Erdei Árpád volt, ha jól emlékszem, a BTK, és német János volt, vagy Vékás Lajos volt a PTK. Vékás Csupa volt tanárom. Így van, ők voltak a munkacsoportok vezetői, és azt mondtuk, akkor 2012-ben 11, egészen most 2010-ben adtuk ki ezt a munkát, 2010-ben a választások után ha valaki nem hiszi, nézzen utána, ennek óriási politikai jelentősége volt, hogy azt mondtuk, hogy odaadjuk ennek a két szakmai testületnek a törvénykönyv kidolgozását, a politika nem akar beleszólni ennek a két kódexnek a kidolgozásában mert alapvetően nem politikai jelekű kódexnek, hanem szakmai kódexnek. És így született meg a PTK, és így született meg a BTK. A polgári törvénykönyv és a büntető törvénykönyv. Tehát most én azt pontosan nem tudom megmondani, hogy ez a szakmai kódex, természetesen a politikai felelősséget vállalom ezért, hogy, hogy az benne van, de ez egy 12 évvel ezelőtti szabályozás, és 12 éve semmi kétség nem merült fel, sőt semmi olyan ügyi nem merült fel. Már pedig azért gondolom volt néhány bűncselek, mint az elmúlt két évben, ami ennek a szabályozásnak az időszerűségét megkérdőjelezte volna. Én aztán azt belefér, hogy egy törvénynél 12 évente felmerül egy olyan kételj, ami miatt módosítani kell a, a, a törvénykönyvet. Ha valaki ezt az akkori törvény hibájaként rója föl, amire egyébként itt most volt példa, arra mit mond? Illetőleg mivel magyarázza azt, a korrekciót, ami most bekövetkezett. Ez amiatt van, mert hogy korábban ilyen eset nem fordult elő, mert ha korábban fordult volna ilyen eset elő, akkor a 2012-es századik törvény sem ilyen lett volna, vagy adott esetben a két, az 1978 évi negyedik törvény, ami az azt megelőző BTK volt? Szerintem igen. Tehát egyrészt az egyik az, hogy a törvénykönyvek egyik nagy hátránya, hogy miközben általános szabályozást akarnak adni, ugye a nagy előírás, hogy ad egy adett stabilitást is kiszámíthatóságot, a nagy hátránya, hogy nem tud minden élet jelenséget, életviszonyt vagy szituációt előre az Mindig lesznek olyan esetek, amik kilógnak belőle, amik, amik arra intik, hogy módosítsák, vagy ténylegesen, mert olyan tényleges jelenség történik, vagy pedig az értelmezésben. Lehet, hogy a 2012 tet. 2012-es törvény, amikor elfogadta az országgyűlés, vagy amikor a, ez a szakmai grémium megfogalmazta a javaslatát, akkor ennek az értelmezése 2012-ben teljesen egyértelmű volt. Az akkori értelmezése. 12 évvel később lehet annyi, többlet esemény, jelentés, új emberek, új fogalmak, aminek következtében ez homályossá vagy kérdésessé válik. Szerintem ez Ennyi mindig benne van a jogrendben, egy jogrend A Hadd kérdezzem, úgy megengedő volt az akkori szabályozás? Hiszen egyáltalán volt ilyen szabályozás. Ugye Igen, az, az én mondja, én... azt mondja, a bűncselekmény elkövetésekor 16. életi betöltött fiatal korra kiszabható szabadságvesztés leghosszabb tartama az életfolytig tartó szabadságvesztéssel is büntethető bűncselekmény elkövetés esetén 15 év. Igen, én szerintem most nem, ezt nem tudom pontosan megítelni, hogy de én szerintem akkor talán még a tényleges életfogytiglan nem is volt bevezetve. De ebben nem vagyok biztos. De a lényeg az, hogy én emlékszem rá, hogy a korábbi szemlélet az volt, hogy miközben persze elrettentő büntetéseket kell kiszabni, de mindig ott kell lenni az esélynek arra, hogy, hogy valaki visszatérjen. Hogy, hogy, hogy reintegrálhassák a társadalomba. Lehet, hogy nem... Ez És minden... ha ez így van, ahogy mondja, akkor mi változott 13 évvel vagy 12 évvel később? Magyarul? Ebbe kiváltunk. Hát nézze meg a kegyelmi ügyet, nézze meg a, az elévüléssel kapcsolatos szabályozás szigorítását. Ö, könnyörtelen vagyunk a bűncselekményeket elkövetőkkel szemben. És ezt nem értékítéleten, ez nem azt mondja, hogy ez jó vagy rossz, hanem ez, egész egyszerűen az elévülés, a, a büntethetőség elévülése az, az ilyen értelemben egyre szigorúbb, egyre kisebb területre zsugorodik, mert úgy gondoljuk, hogy aki bűncselek, mint követ. Most éppen olyan világszellemben fogalmazunk úgy, az a... Az a tűzlobog, ami azt mondja, hogy már pedig aki bűncselekményt követett el, annak bűnödnie kell, akármikor is követte el. Most ezt akarja a közösség. Lehet, hogy egy húsz év múlva értelmetlen kegyetlenkedésnek tartják ezt, és azt mondják, hogy de hát egy fiatalkorú, amikor elkövette, akkor még adjunk neki esélyt, és akkor megint egy lazább elévülési szabályt vezetnek be. Hát ez, ez mindig ilyen. Ez alkalmazkodás a mihez? Hiszen egyébként, oh, hogy a. Ez egy nehéz kérdés, Fúj, fújtattam egyet, hogy mihez alkalmazkodás szerintem a világ. Ma úgy érezzük, tehát míg szerintem 12 évvel ezelőtt biztonságosabbnak éreztük a világot nagyban, és mi is nagyban, tehát a közösség biztonságosabbnak érezte a világot, mint most. Ma a ma bizonytalanabbnak és veszélyesebb helynek tartjuk a világot, mint 12 évvel ezelőtt. De az, hogy ez a világ mennyire hiszterizált, ahhoz egyébként a pártok és a sajtó, lehet legyen azok most már az internet, nagyban hozzá tud járulni. Tehát az, hogy egy társadalom mennyire hiszterizált, az befolyásolja az aktuális cselekményekhez való viszonyát is. Amire persze azt lehet mondani, hogy most hirtelen olyan szempontot vezettem be, amitől nem lehet függetleníteni, de mégis próbáltam egy olyan szempontot bevenni, aminek lehet jelentősége. Igen, ez így van. Én arra emlékszem, amikor volt az a, a Kassai Szlovák öregesóvá, emlékszik rá, Igen. amikor az M3-ason egy. Ez egy, egy egészen szörnyű baleset volt. Igen. És őt letartóztatták, előzetes bejegyezték, és azt hiszem a bíróság miután megfelelő biztosítékokat adott, mert már nem emlékszem pontosan, hogy őre helyezte, hogy szabadlában védekezhetünk valami, és akkor a Fidesz frakció ellenem tartott egy sajtótájékoztatót, akkor is közigazgatási és igazságügyi miniszter voltam, hogy azonnal érjem el, hogy a bíróság ismétletes tartott, hogy szóval valami ilyesmi. Tehát van, van ilyen, hogy a, hogyan reagál a közösség egy, egy döntésre. És most is ez látszik, hogy bár nem volt, ugye csak egy jogalkalmazási vita volt valójában a rendőrség és az ügyészség között, ha jól emlékszem. Tehát ez akár megoldható lett volna törvénymódosítás nélkül is. De mindenki biztosannak látja, hogy legyen inkább egy, tör... ez egy kicsit, ne... Az én emlékezetemben az első ilyen, az még a szocialista kormányok idején volt, amikor a Magyar Gárda megalakult. Így. És amikor a büntető törvénykönyvben egy külön tényállást hoztak létre. Arra, hogyha valaki, nem tudom én, uniformisban félelemkeltő, vagy nem tudom, Igen. valami ilyen, miközben ez egy általános tényállásban egyébként Bekerül, be létezett és büntethető volt, de az akkori kormány úgy gondolta, hogy politikai kommunikációs célokból az hasznosabb, ha ebből az általános tényállásból kivesz egy Így. külön... Hát Azt rújja nekem, hogy abból adódóan, hogy megszületett az új jogszabály, abból adódóan uh, tiltávás gyilkosára ez milyen módon vonatkozik, hiszen ez nem visszaható hatályú. Hát nézve, én ezt most nem tudom megmondani, nem arra, hogy most nem én vagyok az igazsági miniszter, és van ezer dolgom, hogy nem ezzel foglalkoztam. Tehát én ezt csak abszolút érintőlegesen, de szerintem egyértelműbb. Én szerintem az eddigi szöveg is ö, kizárta az elévülést a, de nem csak a szöveg, hanem általában a, a jogalkalmazási szabályok ezt most nem tudom aktuálisan megmondani hogy ez most mi hatással van fogja igen, csak hát ugye most uh, ugye egy olyan területet tévedünk a Tiltamás gyilkosának, elftól, teljesen függetlenül hogy jogértelmezésben már a, a pornép nem fog tudni megnyilvánulni viszont ez egy olyan, meg tudni, nyilvánulni, de. de nem szakmailag jó, hát persze, de hát el is a szakmaira nyilvánult meg. Hát amikor mi, mi a mi 17 éves beszélgetés folyamunkban volt már néhány olyan, amikor bírósági ítélettel kapcsolatban beszélgettünk, és nem mondanám, hogy a, akkor, ami az alapot adta, az általában az volt, hogy valamilyen politikus, vagy valaki nem szakmai alapon támadtál általában a, a jogalkalmazói aktusokat, hanem, hanem vagy politikai, vagy hogy mondjam, az általuk gondolt józanész alapján. Felhasználom azt a lehetőséget, hogy a stúdióban közben megérkezett kis Ambrus, aki most már nem főpolgármester helyettes, hanem főigazgató mondanám, hogy csak, de ez egy nagyon rossz megjegyzés lenne, hiszen mi az, hogy csak. És két önkormányzatokkal kapcsolatos kérdést intéznék önhöz. Az egyik az, hogy a kormány azt nem tudja megtilteni, hogy egyes önkormányzatok csökkentsik a helyi iparüzési adót, ezzel kikerülve a kormány új versenyképes járások programját ez mennyiben állna egy önkormányzat érdekében, külös tekintettel arra, hogy ez nem csak arról szól, hogy kevesebbet kéne befizetni, hanem a saját maga bevétele is kevesebb adne. Hát a kérdés egészen van, úgy szólt akkor, egyébként egy fideszes képviselő tette fel, nem túl baráti módon a fideszsági meghallgatáson hogy megteheti-e azt egy önkormányzat, hogy a, az iparizási adót csökkenti, és ezzel szemben az építményadót növeli, ami uh -huh. ugye hozzá folyik. Megteheti. Tehát, bár, tehát a jog sok mindenre ad lehetőséget. Ha nincs meg egy polgármesterben az a szemlélet, hogy... Bocsánat, iszajtosan recseg az a mikrofon, ahol... A, vagy, van Elnézést, a telefonomban rossz helyen álltam. Jó, ja, jó, köszönöm. Igen. Én mindig rossz Csak. helyen vagyok, és így aztán az én tulajdontárgyaim is mindig rossz helyen vannak. Képzelje, amúgy volt a... egy történetem, egy bankkal, és kider, úgy, le, úgy nyertem megoldást, hogy kider, felhívott engem egy ember, és közölte velem, hogy ő a problémás ügyfelek főosztályvezetője, és ő most megoldást fog nekem kínálni, és a Honpol az teljes mértékben megörült ennek, mert azt mondta, hogy ezzel megnyert, elnyertem a megfelelő státuszomat, én egy problémás ügyfél vagyok. Problémás ügyfél, problémás riporter, egyáltalán mindenben problémás, a telefonom Pár is. Tűző, a piac megfelelően reagál. Igen, igaz. Tehát, hogy egy polgármester is, meg bárkit, ezek nem joggal kikényszeríthető dolgok. Hogyha egy polgármester úgy gondolja, egy, mondjuk egy városi polgármester, hogy ő nem akar olyan fejlesztést végrehajtani, amire egyébként abban a te, azok a települések is részesülnek, ahonnan azok a munkavállalók bejárnak, amik az ő városának az iparüzési adóját, illetve az iparüzési adó alapjául szolgáló bevételeket növeli, megteheti. De milyen ország vagyunk? Tehát tényleg ennyire ellenségei vagyunk egymásnak? És ön ezzel fognak élni, vagy ez majd kiderül? Oh, hát volt már, egyébként a, a kérdés már elképített. Volt olyan, aki általában nem, nem, tipikusan én olyannal nem találkoztam, hogy iparüzési adót csökkentettek volna, olyannal találkoztam, hogy építményadót növeltek. De hát ez már minden évben erőforguló, hogy adókat növelnek. Kis Ambrus, a főpolgabármesteri hivatal főigazgatója az államkincstárral szemben folytatott közigazgatási perül azt mondta, nincs b a város működőképessége érdekében, meg kell nyerniük. Karácsonyék a most elfogadott költségvetésben azzal számolnak, hogy a szolidaritási adót... Mindjárt kiavítaná a jelenlévő kis amrus, hogy ez nem adó, hanem hozzájárulás, de a cikkben nem ez szerepel. Adót nem kell teljes egészében befizetni, a teljes 89 milliárdos összegből 50-et túladóztatásra hivatkozva nem akarnak elutalni. Erről azonban egyelőre nem született bírósági döntés, így a Fidesz értelmezésében törvényellenes költségvetést fogadtak el. Így van. Erre mit mondjak? Hogy mi lesz ennek a következménye? Hát, mert meg költséget is nincs elfogadva megadott határidőig, akkor, akkor ugye ez, ennek meg vannak a törvény meg De a De hát ez nem felel meg a... Ez egy törvényben szabályzott kötelezettsége a fővárosi Önkormányzatnak, ami ellenőr pertindított. De ez ügyben nincsen még jogerős határozat, hogy nekik igazuk van, vagy nincs igazuk. Ez önlő, valaki, Valakinek kiszabnak egy személyi jövedelemadó összeget, ő pertindított a NAV ellen, mert ő ezt nem fogadja el, attól, még amíg nem születik jogerős bírósági határozat, az ügyben neki be kell fizetnie. Magyarul ön erre a költségvetésre független, hogy a fővárosi közgyűlés elfogadta úgy tekint, mint egy nem létező költségvetésre. Vagy. Egy, vagy nem foglalkozom főváros költségvetésével. Én azt tudom, hogy a fővárosnak a szolidaritási hozzájárulást be kell fizetnie. Azért kell befizetnie, mert 158 a áll. Az Európai Unió átlagának 158%-án áll. A második legfejlettebb régiója az országnak, az én szülővárosomat is magában foglaló. Közép-Dunántúl 70 kal Kevesebb, mint fele. Veszprémből is járnak fel dolgozni Budapestre, azért, hogy Budapesten olyan bevétel legyen, ami ezt az iparűzési adót és ezt a szolidaritási gondzerúvást kitermeli. Budapesten kutyakötelessége lenne. Kutyakötelessége lenni, részt venni. csak Veszprém fejlesztés, mert Veszprém viszonylag jól álló város, de az Észak-Dunán Észak-Magyarország, Dél-Dunán túl fejlesztésében. Egészetesen Budapest az a gazdag rokon, aki egyébként tök jól megél abból, hogy minden pénz, szinte minden pénz hozzámegy, szinte minden beruházás hozzámegy, és aztán egyébként pedig finnyáskodik, amikor a többieket, többieknek kellene segíteni a Ezért gondolom. Megteheti, megteheti természetesen, vagy majd meglátjuk a bíróság előtt, hogy megteheti, vagy nem. De ugyanannak az országnak vagyunk a polgárai. Ugyanannak az országnak. És amíg ott van egy 49%-os északalföld, Budapesttől légvonalban 50 km-re, akkor azt én vagy mondjam, nem tartom politikailag korrektnek, hogy Budapest ezt csinálja. Minden beruházás, több ezer milliárd forint értéknyi beruházás valósul meg Budapesten, és Budapest mondhatja azt, hogy őt a pázmány katolikus egyetem beruházása nem érdekli, mert ezt nem ő csinálja. De ott a mindennek ott van jövedelemteremtő, életszínvonal emelő, a lakosság életkörülményeit, a hatása. Ilyen nincsen. Ilyen nincsen Máté Szalkán, ilyen nincsen Kötegyánon, nincsen Kőszegen. Ezek Budapesten valósulnak meg. Köszönöm a rendelkezésre állást, majd kérem, hogy döntsék el, hogy melyik akkor napon... Sokszor Rendben Van haja, és viszont okay. azt, hogy akkor Sopronban mikor fogunk beszélgetni. Remélhetőleg azt megelőzőn is valamikor találkozunk önnek családjának békés áldott ünnepeket és boldog új évet kívánok. Köszönöm szépen viszont kívánok. A január 20-ai valakit kezdődő héten leszünk legközelebb. Akkor kellemes pihenést is. Köszönöm. Köszönöm. Köszönöm Én egy nagyon fegyelmezetlen valaki vagyok, és ennél még sokkal fegyelmezetlenebb voltam, az benne van a főigazgató szervezet és működési szabályzatában, hogy nem él ilyenkor a lehetőséggel hozza kínos vagy nem kínos helyzetbe a fialát és ül oda a mikrofonhoz, megragadva az alkalmat, hogy egy olyan emberrel beszélget, akivel egyébként ő is tudna e, miről beszélgetni. Nem, azért ez szerintem nem lett volna korrekt. Mert én tudom, a sokszor voltam inkorrekt. Aranyjal, innyi. és ezt nem, nyilván nem véletem volna vissza ezzel a hogy én itt vagyok személyes, és be, akkor beugrok a stúdióba onnan a kanapéról és e, miniszterulatról e, kérdezem, meg szerintem nem is vezetett volna igazából eredményre. Miközben én, én kedvelem, nekem tanárom volt egyetemen, Európai Unió történetet tanított e, emlékeim szerint a jogi karon, úgyhogy e, én is üdvözlöm urat és miniszterurat innen. És amit mondott? Hát nyilván ebben vitánk van, tehát most ez nem kérdés. E, ugye azt így hallgattam, azt eljátszani, hogy a főváros e, megtermeli a, a GDP-t, amit ugye szétosztanak hozzá, hát ezt persze, hiszen az adóbevételé konvertálódik át, és ezt tudják szétosztani az újraelosztási mechanizmus keretében, a, ő által idehozott e, talán kőszegieket vagy sümegieket említette. De hát anélk, hogy jó közszolgáltatások legyenek egy városban, ahhoz önkormányzat kell. Jó közszolgáltatás nélkül nincsen gazdaság, nincsen gazdasági növekedés. Le lehet építeni a főváros közszolgáltatási rendszerét, csak akkor nem lesz jó és erős gazdaság a Magyarországnak. És most lehet arra azt mondani, hogy a fene egy emeg, hogy miért, így, miért ilyen centralizáltan épült fel a magyar gazdaság, de ez nem az elmúlt tíz évben, meg nem az elmúlt 30 évben épült ki. Ez egy történelmi örökség, ami valószínűleg nem lehet rövid távon változtatni, hogyha szeretne is rajta bárki változtatni. A magyar gazdaság e a döntő hányadát, több mint egy igen, itt ig Igen, meg. de és ez ugye, ugye abban is permanens vita folyik, hogy Ugyanakkor ezt figyelembe véve, akár ezt tiszteletben tartva, permanensen arról van szó, hogy, hogy Budapest van olyan gazdag, hogy ez az 50 milliárd forint egyébként meg se kotyanna neki amire Budapest azt mondja, hogy ez egy óriási tévedés, ez az 50 milliárd forint alapvetően megrázkodtatná a költségvetést, és olyan gondokat okozna, ami a hétköznapi életet is befolyásolja. Tök a történet. Számoljuk meg, hogy mennyi pénzt tudok összeszedni egy évben. Ugye három forrása van a fővárosnak. Az első forrás, amit az államtól kap, kötelező feladatok Igen. ellátására, ez nagyságrendileg 38 milliárd forint. Második forrás a közhatalmi bevételek, ez tulajdonképpen az a uh -huh. jelenti szinte egy az egyben, ez 306 milliárd forint. Nagyjából be fog jönni ennyi. A harmadik forrás az egyéb bevételek, ebbe vannak a térítési díjak, amit az idős otthonokra fizetnek, az intézményeknek az egyéb bevételei, kulturális intézményekre beszélek, ebbe vannak a... a Osztalékbevételek, hogyha valójában csak két cégünk van, ami osztaléktermelő, ebben vannak a bérleti díjbevételek, a parkolási díjbevételek, ami egyébként a hiedelemmel ellentétben a főváros esetében az egész költségvetés néző, az pici 1,2 milliárd forint, és akkor ezeket így mind összeadjuk, akkor ebből jön ki a, a bevételi oldal. Csak a kiadási oldalon ott kezdődik, hogy 168 milliárd a közösségi közlekedés, és higgyék el, alulfinanszírozott a közösségi közlekedést, mert ebből likviditási szempontból egy veszteséges BKV jön ki. Aztán akkor ott lenne 90 milliárdért, nagyságrendek 90 milliárdért a szolidatási hozzájárulás. Aztán ott van a korábbi években nem általunk felvett hiteleknek a kamat és a tőketörlesztése. Ez körülbelül 20 milliárd forint még. Aztán például ott van az a PER, amit 2006, 5-ös, 6-os követelés volt 4-es metró kapcsán, és igen. most vett elő a kormány, és 4,1 milliárdot kellene befizetni. És akkor ezeket szépen összeadogatjuk, ezeket a tételeket, és rájövünk, hogy hát itt sehogy és hogyha én azt az 51 milliárdot, amiről most szó van, ki kellene venni a költségetésből, akkor bizony, ez azt jelenteni, hogy az összes hajléktalan az összes idősotthonunkat, az összes kulturális intézményünket, benne az összes színházunkat, a mozi hálózatunkat, a közteletfennt, a zöldteletfenntartást, a temetkezést, a közigazgatásnak a jelentős részét, ezeket mind be kéne zárni kommunális feladatokat, mint például a patkányírtás és a szunyoggyérítést be kellene fejezni. Nem úgy egy picit, hanem úgy teljesen. És akkor maradna az a pénzünk, amit a törvény azt mondja, hogy ezt Elsősorban a közösségi közlekedésre kell fordítani, hogy az iparüzés jó ezt Így címkézi fel, akkor oda költünk ennyit. Nyilván ahhoz, hogy a busz járni tudjon, ahhoz közvilágításra szükség van, mert különben a kereszt alapján a hidakon nem lehet átmenni éjszak, hogyha nincs közvilágítás. Ezt ki kell fizetni. Nyilván takarítani kell akkor a megállókat, akkor kell tartás, és ha, ha, ha kártyos az út, azt ki kell javítani. Tehát kell egy Budapest közút. Ennyi. Elfogyott a pénz. Tehát, hogy egyszerűen ezt nem lehet összehozni, és nem arról van szó, hogy akkor mi 51 milliárdét veszünk, fejlesztünk, beruházunk. Hát ez mind működés, ez az egész. Tehát, hogy ebben, hogy valaki megmutatja nekem, hogy hol van szerinte 54 milliárd forint, hogy oda kéne adni a kormánynak, akkor gratulálok. Vagy pedig nagyon bátor, nem csak politikai szempontból, hanem gazdasági szempontból. És egyébként, hogyha bezárunk idős otthonokat, bezárunk hajléktalan szállókat, azok az idősek, akik ott laknak, azok biztos nem tudnak hazamenni, azok a hajléktalanok, akik egyébként a hajléktalan szállókon laknak, azoknak nem lesz ettől lakásuk, hogy ezeket bezárjuk. Ha pedig valakinek el kell látni ezt a feladatot, az még nagyon fontos dolog, pénzbe kerül. Tehát lehet persze azt csinálni, hogy akkor 51 milliárdot fizessünk be az államnak, és ő majd egyházaknak odaadja ezt a feladatot, és ők ellátják, de ez drágább lesz. Szerintem az egyházi normatíva mindig magasabb, mint a, a önkormányzati normatíva. Tehát nem értem a logikát. Szerintem vagy valamit nagyon elnéznek, vagy pedig tényleg az van, amit mindig próbál elhessegetni magunktól hogy csak nettó politikai alapon le a főváros, álljon meg, és akkor le rá lehet mutogatni, hogy hát ezek bénák és alkalmatlanok. Mi ebben vagyunk, ebben a küzdelemben vagyunk tulajdonképpen a Covid eleje óta. Pénzügyileg meg azt mondom, hogy lényegében 22 vége óta. Ezt a harcunkat vívjük folyamatosan. És ez tényleg hihetetlen, hogy ezt nem lehet megérteni. Ez egy kockás papíron kiszámolható történet lenne, ha valaki ki akarná ezt valójában számolni. Ennek a közigazgatási pernek hol lehet a vége? Hát nyilván most januárban folytatódik, akár ítélet is születhet, hogy ez a 23-os szolidatási hozzájárulást támadtuk meg, talán 24-es per kezdeményezésénk egy részét is ebbe egyesítették, most is egyébként a napokban a, a megtámadtuk azt a közigazgatási határozatot, amit az államkincstár bocsátott ki. Tehát a perben most egészen sok pert indítottunk ebbe a történetben. Még az is, a mi jogértelmezésünk alapján, ebben benne van, hogy olyan szintű hibát követette eljárás hibákat a rendszer, hogy mondjuk 21-ig visszamenőleg, vagy 20 visszamenőleg lehet ö, visszakövetelni a szolidáltatásokat. És út. ami a felfüggesztést illeti, mint a fizetést, az hogy áll, hiszen egyébként a kincstár ö, rendszeresen alkalmazott korábban inkasszót, és a kérdés az, hogy ez valójában a jövőben változik-e? Hát ugye, hogyha van egy bírósági ítélet, akkor nyilván ez megváltoztatja az igen, de a amíg nincs... Addig mi azt tudjuk csinálni, amit eddig is. Tehát, hogy addig a mértékig, amíg a nettó finanszírozási pozíciót nem érjük el, addig fizetünk, majd attól a mérték felett pedig nem fizetünk. Az el. mikor elbe? Hát ez körülbelül nagyjából május tájéken. Ez olyan nagyon messze nincs. Nincsen, de hát sajnos ez a másik velejárója. És neked hogy... az, hogy májusig befejeződik-e a per? Hát vagy találunk-e valami közös megoldást a kormányja? Tehát Szerintem azt, azt kell a kormánynak feltenni, hogy én értem a logikát, hogy Kékútnak, vagy sümegnek, vagy Mit Mitől be beváltozás? Hirtelen mire jönne rá a másik fél? Hát arra, hogyha, politikailag ez nagyon jól hangzik, hogy a főváros akkor és az megadja magát. De egyébként ettől még ezeket a közszolgáltatásokat el kell látni valakinek pénzért. És nekem fogadásom van, hogy ez drágábban látnál az állam, mint mi. Hát miért jó ezt csinálni? Kíváncsian várom, hogy mi lesz május után, mert nehezen ezen tudom elképzelni, hogy ez a skanderez ez hirtelen úgy szűnne meg, hogy megszűnik. Tehát, hogy nem, hogy ez egyik győz, hanem, hogy megszűnik. Um, el lehetetleníteni a főváros életét, hogyha egyébként ezt elvonnák, onnantól kezdve időarányosan, május után? Hát ugye egy darabig még hitelből akkor tudnánk de tehát a folyószámlahitelt legkésőbb évvégén vissza kell fizetnünk. És erre a az 51 milliárdra nincsen bevételi oda. Magyarul lehetetlen Hát ez el a, Ami a hitelfelvé vagy ami a, a kölcsönfelvétel, vagy hitelfelvételt illeti, abban vajon ez a fajta döntés, mely szerint nem engedélyezik ezt a, a fővárosnak a mögött, mi állhat? Hát, Ugyaníten nem mind kell megindokolniuk, hogy miért nem vehetünk Utoljára Utóljára mikor tudod fölvenni a főváros? Hát 2019 előtt. Mi ö, kezdeményeztük három alkalommal, a szakcégeink meg még két alkalommal. A ez a vízművek akart egy egy beruházáshoz, a BKV szintén eszközvásárláshoz. Mi egyszer akartunk az EIB-nél, az Európai Beruházási Banknál egy zöld uh, infrastruktúrafejlesztési programra ki is tárgyaltuk, majd a kormány jelezte nekik, hogy fölösleges ebbe a munkaórákat beleölniük, mert nem fogjuk megkapni. Nyilvánosan is elmondták, tehát nem folyósói plegyka, uh, majd két alkalommal pedig kereskedelmi hitelt terveztünk be amit kitárgyaltunk a bankokkal, aláírtuk a hitelszerződést, ugye ilyenkor ez egy felfüggesztő hatályú aláírás, elküldtük a kormánynak, és a kormány pedig december 10 én e, bocsátjuk mindig azt, hogy hát ez megint nem sikerült. És már néha azt gondolom, hogy lett rossz, adjuk be a kérvényünket, nyilván cinikus vagyok, és túlzok, tehát nem ez történik, de az ilyen szinten ne lehessen megérteni ezek a dolgokat, és csak ez fontos. Amiről most beszélek, most már az a helyzet, hogy ezt most már nem tudom kereskedelmi hitelből megoldani, mert működésről van szó. Működéshez kell forrás. Nem fejlesztésekhez. Az nagyon jó lenne, hogy az lenne. De működést kell megoldani. Ez az elsődleges. És onnan tudnánk bármit is csinálni majd. Végül is a közösségi költségvetésnek mi lett a sorsa? A közösségi költségvetésnél volt egy turbulens vita, és a Költségvetés lévő résznél az lett az eredeti, amit a főpolgármester benyújtott, tehát az, hogy 2025-ben 1 milliárd forint erejéig lehet pályázatot kérni, és volt egy külön kérdés, hogy a megvárjuk-e a közösségi költségvetés megkérdetését, a felülvizsgálatig, mert a közgyűlés kutyáknak a kezdeményezésére eldöntött, hogy legyen felülvizsgálata a közösségi költségvetés működésének. Ez mi? A felülvizsgálattal? Jól működik-e a rendszer? Kivizsgálja fel. föl? Uh, hát tegyen egy javaslatot erre, egy elemzést erre a, a hivatal, és akkor ezt egy szakbizottság keretében meg a közgyűlés meg megvizsgálja. Tehát ez, ez volt a döntés. De ennek kapcsán is az, az született végül, hogy uh, folytatódjon a közösségi költségvetés végrehajtása. És volt néhány költségetési módosító, amit a kompromisszum érdekében elfogadtunk, amely reményénk szerint csak ideiglenesen forrásokat helyez át, a korábban eldöntött közösségi költségvetési projekt megvalósításáról eh, olyan célokra, amelyek egyébként szellemiségében megfelelnek ennek a közösségi költségvetésnek. Ez két vitézi Dávid módosító volt. Az egyik eh, eh, gyalogos infrastruktúrára, tehát praktikusan eh, zebrákra, illetve kerékpárutakra egy 250 milliós keretet eh, helyezett át a közösségi költségvetésben. A másik módosítója pedig a... a megelőlegző EU-s forrás egy Bajcsi-Zsidinszki villamos tervezéséhez, szintén 250 millióért, azzal a feltétel lesz, hogyha viszont megkapjuk azokat az uniós forrásokat, amik járnak Budapestnek, akkor ezt vissza tudjuk rakni, és nem a saját forrásból történne. Azt értenem kéne, ami a vita folyamán e, látható és hallható volt, ami a Kossuth-Lajos utca és a Rákóczi út felújításában volt kapcsolatos, ami nem szeretném azoknak a figyelmét elveszteni, akik ilyen részletekben nem a bocsátkozni, ami arról szólt, hogy milyen előkészületeket folytatott már az ötödik kerület, aminek következtében a fővárosnak már ilyen jelekű kiadásai nem kell, hogy legyenek. Hát ugye a Rákóczi útra nem tartozott ezeket először. Az nem, mert az, végezben, a, a, a, nem az övé. természetes. A kosutlajös utca esetében is. Bizonytalan vagyok, hogy milyen előkészleteket tudtak csinálni, fővárosi. fővárosi. De. Tehát lehet, hogy itt a, összekveredtek a dolgok a József utcával, amit valóban az állam elvett tőlünk, ez, fő, ez fővárosi tulajdon volt, majd amikor a Széchenyi teret, illetve a, a vörös teret elvette, akkor elvette a József utcát is. Oda Ezt a, a népszámára, amikor a József Otila utcát elveszik, az mit jelent magyarul? Hát, hogy tulajdonjogát elveszik a fővárostól, megtartja magának, és vagyonkezelésből adta az ötödik kereti önkormányzatnak. Ezt jelenti. Ugye azt szoktuk meg, hogy ahol busz jár, az fővárosi tulajdonú út. Hát kivétel, ahol nem. Ugye ezeket látjuk, ezeket a példákat. A Vörösmarty tér esetén, ott nettó más volt a logika, ott az volt, hogy hát nyilván a vásár miatt, a karácsonyi vásár miatt az ötödik keletnél csapódjanak be ezek a bevételek, és azért még ez egy fontos, hogy ugye az volt a mondás, hogy majd ott lesznek beruházások, én azóta egy kapovágást nem láttam a téren, de biztos az idő még várat magára. Milyen személyes benyomásai voltak a legutóbbi szerdai? Egyáltalán az a programban benne van, hogy átkerült péntekre? Nem. szóba, mert volt arról szó, hogy esetleg pénteken lesz, de nincs ilyen döntés, nem, nem, nem, nem. nem. Szerda, tehát szerdával tervezünk. Okay, akkor az. Egy, nyilván hosszú volt, de azért ez fontos, hogy a közgyűlés az nem önmagába álló dolog, tehát ennek van még egy nagyon szoros két összefüggés, hogy előtte két napban, három napban öt bizottságülés volt, tehát ilyenkor a a négy szakbizottság összeül, sőt, még szerda reggel, még a pénzügyi törölnsi bizottságba kezdtem, aki a második ülési Ezek a, a bizottságülések, ezek nagyjából, ezeknek a légköre és az ottani történések azok megelőlegezik azt, hogy mi fog majd történni a közgyűlés? Hát ideális esetben igen. Tehát én azt gondolnám, meg azt szeretném, és azt próbálom így jó értelemben vett provokálni hogyha derüljön ki, hogyha valakinek problémája van egy előterjesztéssel, akkor mi a probléma? Lehet, hogy ezeket nem tudunk segíteni, de legalább derüljön ki. Szóljanak hozzá, mondják el. Az előző ciklusban ez tényleg szinte minimálisan történt meg. Most picit több szakmai vita van, nem mondom, hogy sokkal, csak egy picit több, Ezért azért a költségvetésnél is nagyon-nagyon sajnáltam, a bizottsági szinten nem volt szakmai vita. Szinte... Hát a tulajdonosi bizottság, ami a, a főbizottság, abban hozzászólás. Én elmondtam a költségvetés és kereteit, elmondtam, hogy míg a tervezési uh, alapvetéseink, a dilemmát ebben, amitről most beszéltünk, és ott nem volt egy hozzászólás se. Ami Nagyon érdekes ebből a szempontból uh, a közgyűlés, mert hogy olyan hétköznapi dolgok vetődnek benne, föl amikor az ember maga is meglepődik kicsit olyan, mint a piacon lenne, ami például ugye a, a fővárosnak azt a javaslatát követte amikor ugye a gyorshajtásról volt szó, ott az ember egészen elképedve hallgatta azt a vitát nem, tehát a mostani képviselőknek a közgyűléshez való viszony, és az előző képviselőknek a közgyűléshez való viszonya egészen más. Egyébként az megdöbbentett az a vita, és a szavazás eredmény is megdöbbentett, mert ugye nem ment át a nem. Miről szólt? A mi eredeti javaslatunk annyiról szólt, hogy és egy lépésre vissza, Ugye, kihelyeztünk saját pénzünkből euh, kamerákat, trafibax kamerákat a városba, ez 40 Körülbelül majdnem 50 sávot mér. Egy hónapi termés, most időjézőjelbe a rendőrség közléséhez, hiszen a rendőrség szedi be a büntetést, ő hozzá is folyik be. Az egyébként az egy hónapi termés az 52.900 gyorshajtás volt. 52.900. Ha ezt a legalacsonyabb ez összegre váltom, hát mert ugye nyilván nem Igen. tudjuk, hogy Igen. Igen. konkrétan, de hogyha csak azt mondom, hogy a legkisebb túlépés lenne mindegyiknél, akkor ez 2,6 milliárd forint per hó. Ha ezt egyébként azt... felszorzom, és nyilván nem a legalacsonyabb összegű túllépések volt, tehát mondjuk számoljunk 3 milliárddal. Ha ezt éves szinten nézem, akkor ez 36 milliárd forint. Azt is mondhatnám, hogy ezzel törlesztjük a, amit miniszter úr is hiányolt, hogy akkor mivel, mivel járunk hozzá, Igen. például ezzel a dologban. De ne, tegyük is ezt félre, ezt a pénzügyi részét. Tehát 53 ezer brutál túllépés, és egy között voltak brutális túllépések. És azt mondtuk, hogy Láthatólag a pénzbírság nem szankcionáló erővel bíró, valakik ezt bekalkulálják a havi kasszába és kicsengetik. Akkor lépjünk az osztrák mintára, és mondjuk azt, hogyha lakott területen belül 50 km túl túllépje a megengedett sebességet, tehát 50 helyett 100 volna, akkor első lépésben vegyük el az autóját hat hónapra, és hogyha ezt két éven belül megismétli, akkor vegyék el tőle örökre. Ne nekünk adják oda a fővárosnak, maradjon az államnál, csináljon vele, amit akart. Nem erről van, higgyék el, nem az autók, a parkot akarunk üzemeltetni. hanem ezt a lépés legyen meg. Ausztriában ennél szigorú rendszer van. És én azt gondoltam, hogy a vita majd arról szól, hogy miért nem az osztrák mintát hozzuk be teljesen, miért van ez a két lépcsős, hát hiszen ha egyszer valaki túllép, és nem ez következett be. És nem ez következett be, és én általában érezni szoktam előre, hogy mi lesz a szavazás végeredménye. Azt mondom, hogy 95%-ra áttalálom közgyűlés kezdetekor, hogy mi lesz körülbelül, de azért a viták alapján meg előtte ez érez. És ennél megdöbbentem, hogy, le, hogy a közgyens szavazta. És a, az, az se volt világos, hogy a TISZA frakció ebben az ügyben miért fogott össze a Fidesz-szel. Miért... nem biztos, hogy össze. Figyelj, nem, ez, ez, a szavazat szempontjából. A szavazat összefog... szempontjából igen, de. Hát de... Az eredmény ez eredményez ez? Én ezt értem, de én nem felt Én, én, ebben, a, én ebben a hétköznapi gondolkodást látom. De a mi a hétköznapi gondolkodás? A, a hétköznap... Akkor segítsen a hétköznap... nekem. A mi a, a hétköznapi gondolkodás ebben? Ez a... Ez az én is gyorsan hajtok, nem akarok uh, ilyen helyszetni. Na de ennyivel? Hát ennyi, figyeljen, hát haladta azokat az hozzászólásokat, amelyek ennek kapcsán elhangoztak, az ember nem hit a fülének. Hát az annyi mindent elállt, az többet árult el a képviselőkről, mint ami egyébként a politikai hitvallásokkal kapcsolatos. Az, hogy gyarló emberek, az egy egészen enyhe kifejezés. De én értem. Ez rokona, a, a, ez rokona az aluljáróknak. Távoli rokona. De, de ezért, op, Je, de ilyene, ilyenek vagyunk. De a vitában azt hangzik el, hogy de néha megcsúszik az embernek a Igen, lábunk. Igen, igen. De, igen. de 50 helyett Igen. Ebből is adódóan nem a Fidesz fog össze a Tisza párta, hanem hogy kovácsúr és... Két frakció egy irányba szavazott, aminek, mert ugye az lett a vég, hogy ők Kétszer-tíz, tehát húsz szavazat volt a, a javaslat leszavazása ellen, és tíz szavazat De figyelj, önmagában az, hogy ezt a vitézi és a karácsony nyakába azért varták, mert hogy nekik egyébként nincs jogosítványuk, miközben nyilvánvalóan, hogy ez úgy javaslat, hogy mögött frakció meg adott esetben egy nagyobb bázis áll, az önmagában hát, arcspiritó volt. Ugye, aki az anyagokat írták, azok, azok, azok könnyen könnyen. az autóványosítványnál rendelkezem, tehát tudom, hogy kik írták az anyagokat. Tehát, hogy a, az előterjesztést. ezek nyilván szakmai munka, tehát nem arról. Azt mondom, hogy te is van az, a, aki azt gondolja, hogy amikor a költségvetés a főpolgármester nyújtja be, akkor az úgy történik, hogy ő leül a számítógép elé, megtölti az Excel-t a vördöt, kér egy képet és elkezd gépelni. Mondom, hogy így, neki mire van vagy -e, Így van ez. tölt egy 600 oldalas anyagot. Tehát nyilvánvalóan ez egy, ez egy szakmai folyamatnak a végeredménye, amiért a politikai felelősséget nyilván az előterjesztő vállalja. Tehát nem ő írja. Nyilván szándéka, te ezt szeretné, nem kérdés. Tehát ezért tényleg azt tegyük az asztalra. Egy hónap alatt, 53 ezer gyors hajtás. Ezek között van 50 helyett az üllőjúton 143-mal ment. Másik 147-tel, a harmadik meg 141 -je. Tehát Ez nem oké. Okay. Megcsúszott. De nem lehet. Tehát, hogy, Értem. Tehát, Értem. Hogy, tehát az, az álságos volt az, amikor az megcsúszik az ember lába. Igen, harmastán megcsúszik az ember lába, akkor lehet 40. Tehát Értem. nem felmondtuk, hogy vegyük el az autóját 40-nél. Értem, ezért mondom, hogy én ezt nem, nem tisza... És nem Fidesz be láttam, hanem hogy ilyenek az Oké, okay. csak ugye a matek alapján ez mégis csak így jött ki. Értem, értem, értem. És, de... nem, az, és nem az volt az állításom, mondjuk ezt megbeszélték De tudja ez olyan tagja a Gellért ha az ember lennéz, akkor lát -e izé potenciális vakbeleseket, vagy jogalanyokat, Van, aki embereket lát és házakat. Néha megpróbálok normális módjára viselkedni, miközben egyébként ez egyre nehezebb. Anélkül, hogy én a. A nincs konkurencia, sose volt, sose lesz, de hogyha megfigyelte azt, hogy a sajtó egyébként, e, mármint az elektronikus sajtónak az a része, amelyik látható és hallható, tehát nem az internet, e, mivel foglalkozik, azért az továbbra is kizálog a főpolgármester helyettesekkel van elfoglalva nyilván abban, amiben konfliktus van, tehát a sajtónak a logikáim mindig arra épül, hogy hol van. De, de közben ők is fővárosiak, tehát azért érdeklődhetnének másfelől is. Ugye Sára Botonnak, hogy az az eljárása, hogy bírósághoz fordult, az gyakorlatilag azt a procedúrát indítja meg, ami hónapok múlva fog majd egyszer eredményre vezetni. Azt is mondottam, semmi meglepés, semmi váratlan. Meglepte az alkotmánybíróság döntése, ami az olimpiai népszavazást illeti. Nem lepett meg a, a, a döntés már, hogy abban szempontból nem, hogy a, a korábbi helyzethez képest, tehát 2017-ben volt az előző ö, próbálkozás, ö, de akkor ugye egy pályázati rendszer volt. Ha jól olvasom az alkotmánybírós ő azt mondja, hogy miután most nem pályázat van, és nem is nyújtott be pályázatot a főváros, hanem ö, nincs jelentkezési határidő, hanem egyelőre egy, egy folyamat van, ahol beszélgetnek egymással a felek, hogy mik kellhet ahhoz, hogy a főváros jelentkezhessen arra, hogy esetleg majd valamilyen olimpiát csináljon. De ugye ebben mindig egyértelmű az álláspontunk, ha értjük, hogy mik kellhet ahhoz, akkor a kormányjal meg kell állapodni, hogy potenciálisan van -e erre lehetőség, mert pénzünk nincs, és azt utána meg kell, meg kell, kérdezni a budapestieket, hogy na itt van ez a alternatíva, döntsetek -e ebben a kérdésben. De hát ebben még semmit nem tudunk, most őszintén, hát azt se tudjuk, hogy a olimpiához mi a kormánynak a hozzáállása, és hajlandó lenne a budapesti fejlesztésekre pénzt áldozni, vagy például a Budapest működtetésére. Van még valamennyi időnk? Még van. Um, ugye döntések garmada ö, született, ö, amit ö, nagy horderejűnek gondoltak a frakciók, ö, az az, hogy engedett ö, a főpolgármester a tekintetben, hogy cégvezető kinevezése hogyan történjen, ami egyébként az SMS elfogadását is lehetővé tette. Ö, ez hogyan történt? Ez előtte született döntés, ez egy milyen döntés? Ha hát, a főpolgármester elmondta, hogy a ahhoz, hogy legyen költségvetés, és legyen béremelés ebből következően, hiszen azért a, elég e, intenzív volt az elmúlt pár nap. Hát, csak gondoljunk bele, hogy kedden délután, miten a hétfői keddi bizottsági üléseken a költségvetés nem szavazta meg két frakció konzekvensen, és emiatt sehol e, nem ment át, még arra se, hogy vitára alkalmasnak találják, sőt a bérmegállapodásnál a tisza frakció letartózkodta a a bérmegállapodást egész évben is. Ezek után a szakszerzetek kedden délután bejelentették, hogy ha nincsen költségvetés 2025-ben, ami a béremeléshez fedezetet biztosít. Tehát ők nem azt mondták, hogy pont ilyennek kell lenni, ilyen sorokkal, mert azt mondták, ez a közgyűlés feladata. Nekik egy fontos, hogy legyen béremelés, legyen ennek a fedezete ott. Szóval, hogyha nincsen költségvetés, akkor ők megalakítják a demonstrációs és szállít bizottságot. Igen. Nyilván ennek azért gondolom, hogy lehetett hatása a folyamatokra, hogy az eredmények az volt, hogy, hogy szerdán ezek a döntések megszülettek. Lett költségvetés, lett SMS, ami egy új SMS, mert eddig is volt SMS, Tudom. és a, a, a Tulajdonosi Bizottság pedig kidolgozhatja azt a kiválasztási kritériumrendszert, ami alapján ki lehet írni majd cégvezetői pályázatokat öt cég esetében. Ezt a döntés, az előterjesztőjük továbbra, és a főpolgármesternél van, a döntésjog meg a közgyűlés, ezt nem is jutatja senki, de hogy a, ezek a döntések... És addig maradnak szerint. a régiek? Hát, nem mentette fel őket a közgyűlés, tehát ugye a közgyűlés mentheti fel csak a cégvezetőket. Vagy hát lemondhatnak, de nyilván ez se történt. És mikor fogja kérni a pályázatokat? Hát ugye a Tisza által javasolt módosítást elfogadva január végéig kell a szempontrendszereket kidolgozni a bizottságnak, amit el kell fogadni a nyilván a bizottságnak, és hogy elfogadta a bizottság, akkor utána lehet ezeket meghirdetni. Ami a folyószámla hitelkeretet illeti, az bal kapcsolatban volt aggály, hogy ezt nem fogja megszavazni a ben hát Bennem annyi félsz volt, és ezt jeleztem előre, hogy azért ez nem játék, tehát, hogy ha, ha ha nincsen költségvetés, az is egy nagyon nagy probléma lett volna, de a folyószámolai hitelkeret nem nyílik meg január másodikken újra, akkor az, az egy azonnal bekövetkező probléma lett volna, de ebben nem volt végül gond, ezt ugyan a Fidesz nem szavazta meg, de nem tudjuk miért, nem szóltak hozzá sem, még bizottságon se, hogy mi a problémájuk ezzel, de a, a többi frakció egységesen megszavazta ezt. A kutyák miért mentek ki? Ez nem világos, hogy kimentek-e. Én nem akarok a helyükben nyilatkozni, hogy ez most kimentek-e, vagy pedig egyéb ok volt a dologba, Tényszerűen nem voltak ott a szavazás és az utolsó napi rendi pontok. Némelyikén, hogy ez most a részükről kivonulás volt-e, vagy pedig most úgy is, hogy ez kivonulás volt és egyébként meg más ok volt, ezt én nem tudom ezt nyilván tőle kell megkérdezni. Ami a trollibusz vonalaknak az akadálymentesítését illeti, az hogyan fog megvalósulni? Hát ugye ez egy belső része, itt az Erzsébetváros részén van egy neurologikus szakasz, ahol rendszeresen az autók úgy állnak meg, hogy az a trolibuszokat akadályozzák Egyébként ez tényleg szirrális nekem is, hogy minden reggel kapok arról jelentést, hogy előző nap mi történt a, a városban, a föli küld egy, egy napi beszámolót, és... és Tényleg sűrű lehet benne olvasni, hogy ismét akár fél órára, órára akadályozta a turi egy rosszul leparkolt jármű, egy, egy elakadós valaki kirakta az elakadás jelzőjét, és akkor ezzel próbálja megoldani a dolgot, tehát egy jogos helyzet, és erre próbálunk technikai módon reagálni. Egyébként ez is érdekes volt, mert a vitában fölmerült, hogy ez most mikromanagement -e, abból a szempontból, hogy tényleg ilyen szinten kell a közgyűlésnek egy utcán, egy, utc, egy konkrét helyszínre vonatkozó trolli e, forgalomszobályozással foglalkozni, vagy pedig ezt elég lenne egyébként a szakcégeknek megoldani. Szerintem a közgyűlésnek ez is feladat, hogy ilyen kérdésekre ránézzen, és ebből levonja a konzekvenciákat, tehát ebben én nem láttam problémát, e, most ebben feladatok. A Á, és a legfősebb mert osztom meg, hogy ma a négyes villamoson azt mondta, a hangosbemondó, mondó, hogy január elején, vagy nem tudom, hanyadikától hanyadikáig, de a közeljövőben, a kertek aljában az időpont, csatornaépítés miatt nem közlekednek a villamosok és puszpótló lesz. Milyen csatornaépítés lesz a nagy körülten? Ebben most megfogott. Ez, azért ilyen szinten nincs a fejemben a, a városnak a csatorna és vízi rekonstrukciós programja. Nagyon szívesen ez visszatérek. Nem, ezt, mire legközelebb találkozunk, az, az javározott, Addig ez már túl. túl ja, az, arra születe. emlékszem, hogy pótlók közlekednek, de hogy konkrétan mely, milyen beruházást, ezt most fejből nem tudom. Nagy, le a szívéről abból adódóan, hogy megszavazták a kölcsövetést? Abszolút, mert hogy a, e, most innentől kezdve akkor van munka azzal, hogy akkor a helyi szintű bérmegállapodásokat meg tudják kötni a cégek, de legalább akkor megnyílt az a lehetőség, hogy, hogy ezen tudnunk dolgozni. De ennek fontos volt, hogy, a, hogy ne húzzuk el a béremelést, és akkor valamikor majd... A Hát 2025-ben ez 8 plusz 1 százalék. És aztán az 4 vagy 5 lesz a következő két évben? Vagy Reál 5, az azt jelenti, hogy az infláció plusz 5. <höhö> Abba az esetben, hogyha a kormány által kijelölt makrópályát tartják a... Tehát volt egy országos bérmegállapodás, ebben rögzítettek olyan makromutatókat, amely alapján a 2000... 25-6-os, 7 es infláció az 3-3 százalék. Erre a szakszeretek mondták azt, hogy akkor legyen reál ötemelés, tehát a vásárlóérték 5 százalékkal nőjön a kereseteknek. Logikusan, hogyha a 3 at meg az 5-öt akkor az 8 lesz 26-27-re, de ennyire még ne szaladjunk előre, ennyire azért én se látok előre gazdálkodási szempontból, tehát fontos, hogy a 25-öt hozzuk le. Ehhez azért van ez a helyzet, amit tulajdonképpen keretes szerkezetbe kezdtük a beszélgetést, sőt, volt egy átvezető része is miniszterúrral, hogy a kormányjal meg kéne érteni azt, hogy ez, a, ez így nem fog működni, hogy ilyen szinten túladoztatják, még hogyha ez nem is adód, de akkor túl, túlzottan elvonják a forrásait a fővárosnak. Köszönöm a rendelkezésre, a január 20-ai héten találkozunk, Kellemes ünnepeket és boldog új évet. Kérdez. Köszönöm viszont, Kemenek. Kikísérlem. Dörre pont, fiala János Kukat, gmail.com